Ростислав Самбук Колекція професора Стаха Портрет «Ель Греко» Пригодницькі повісті Видавництво ЦК ЛКСМ «Молодь» Київ, 1976 рік Читає Світлана Горлова Письмінник Ростислав Самбук працює в жанрі пригодницької літератури. Відомі його романи та повісті «Ювеліру з вулиці Капуцинів», «Крах чорних гномів», «Валіза пана Воробкевича», «Дияволи з веселого пекла», «Щаслива зірка полковника Кладо». Його твори перекладені російською мовою та мовами багатьох братніх соціалістичних країн. У своїх нових пригодницьких повістях «Колекція професора Стаха» і «Портрет Ель Греко» Сам Бук розповідає про складну роботу працівників карного розшуку і прокуратури. Колекція професора Стаха. Майор Шульга сидів у кабінеті головного лікаря. «Я мушу ще раз нагадати вам», – сказав він підкреслено офіційно, «що від моєї розмови з пораненим залежить розшук небезпечних діхалів, а може і цілої згайи. Професор кінці перевів руками. Співаю, співаю, заговорив швидко. Однак, зараз прийде Юрій Вір'євич, лікар, що лікує вашого сержанта. Можливо, він дозволить. Омельсенко дуже в тяжкому стані, розумієте? І будь-які розмови з ним категорично заборонені. Щогал перш ніж насилив голову. І він працівник міліції. І добре знаю, чого я прийшов сюди. Певен, що розмова не знервує його. Зрештою, всього кілька слів, лише кілька слів. Я все розумію, але без Юрія Юрієвича. А ось і він. До кабінету зайшов жвавий з бистрими очима чоловік у білому халаті. Він клапливо прийшов від дверей до столу головного лікаря, немов ковзаючи по блискучій паркетній підлозі. Поле його незастебнутого халата – Розвивалися, наче крила. Вислухавши прохання шульги, не вагаючись, сказав Можна. Ваш міліціонер-щасливчик, якби ніж пройшов на кілька міліметрів праворуч, ляснув пальцями, а так буде жити ваш старшина. Сержант, уточнив шульга. Можливо, можливо. Отже, ви хочете побалакати з ним. Тільки коротко і в моїй присутності. Шульга на нього неприязно, розмова ж не приватна, а службова. Та цьому коротон, напевно, байдуже до всіх інструкцій щодо проведення слідства, не кажучи вже про службові таємниці. Шульга зітхнув і замість суворо і офіційно, як хотів, сказав з прохально загравальною інтонацією «Дякую вам, Юрію Юрійовичу, я згоден на все». Сержант Омельченко... Селивано осміхнувся майорові. Усмішка в нього вийшла жалісна. Він ніби пробачався за те, що лежить у лікарні і відбирає час у старшого інспектора міського карного розшуку. Хотів щось сказати, але Юрій Юрійович владним жестом зупинив його. «Майор запитуватиме вас». Сів біля ліжка. «Відповідайте, не поспішаючи». «Не напружуйтесь!» Він помацав у хворого пульс і показав Шульзій на табурет з протилежного боку ліжка. «Починайте, майоре!» Шульга схилився над сержантом. Мовив заспокійливо. «Я не хочу стомлювати вас, сержанти, але треба з'ясувати деякі питання. На вас напав один чоловік чи кілька?» «Один!» Губи у сержанта були бліді. Мову мерця, він ледь ворушив ними. І Шульзі здалося, що Омельченко осьось знепритомніє. тривожно зиркнув на лікаря. Але той підбадьорливо кивнув головою. Ви бачили його? Пам'ятаєте? Так, сержант заплющив очі, пригадуючи, середній назріст, може, навіть нижчий за мене, у темному костюмі. Довга зачіска. Голос хрипкий. Обличчі запам'ятали? Можете описати його портрет?